Elefantul și furnica. Aceasta este povestea unui elefant și a unei furnici. Odată, într-o pădure, trăia un elefant. El era foarte mândru de dimensiunile sale mari. Întotdeauna a șicanat alte animale din pădure și s-a distrat pe seama lor. Într-o zi, pe când mergea prin pădure, a zărit un papagal, care stătea într-un copac. <gânt> Hei tu! Ce faci acolo? Nu mă vezi trecând? Sunt cel mai puternic animal din pădure! Vino! Închină-te! Poftim? De ce să mă închin? Poftim? Nu știi cu cine vorbești? Te voi învăța să mă respecti! Papagalul nu s-a închinat elefantului. Elefantul, supărat, a ridicat tot copacul și a început să-l Papa Papagalul nu a mai putut sta în acel copac. A zburat mai departe. <laughs> Du-te! Zboară mai departe! Acum vezi ce pot să fac? Sunteți cu toții neputincioși în fața mea! <laughs> Elefantul, mândru, a plecat. Ca s-a dus la râu pentru a bea apă. Chiar lângă râu, locuia o furnică într-un mușuroi mic de furnici. În fiecare zi, furnica aduna alimente și în fiecare zi elefantul și cana furnica. Astăzi nu a fost mai diferit. În timp ce elefantul a băut apă, a zărit furnica. Tu, furnica mică, unde duci mâncarea? Trebuie să o duc înapoi acasă. Va începe ploaia în curând. Trebuie să fiu pregătită și să adun multă mâncare. <laughs> Înțeleg. Elefantul a tras apoi apă în trompa sa mare și a stropit-o pe furnică. Apa a stricat mâncarea și furnica era acum udă. <laughs> Elefantule, răscât vrei tu! Îți voi da eu o lecție într-o zi! Hai să vezi! Oh, sunt așa de speriat! O furnică mică vrea să-mi dau o lecție Pleacă de aici, te-aș putea zdrobi sub picioarele mele Du-te înapoi în casa ta minusculă Furnica era foarte supărată pe elefant și pe mândria lui A jurat că în curând îi va da o lecție Trebuie să fac ceva cu acest elefant El nu poate continua să-i deranjeze pe toți așa A doua zi când furnica a ieșit pentru a aduna mai multă mâncare, a văzut că elefantul dormea Imediat a conceput un plan În liniște a mers aproape de el și s-a strecurat în trompă După ce a intrat, a început să-l muște A continuat să-l muște pe elefant până când acesta s-a trezit și a început să urle de durere oh, oh, oh! Trompa mea doare atât de rău! Cine este înăuntru? Ești de acolo!" Furnica l-a auzit strigând și a continuat să-l muște. Elefantul suferea foarte tare. A început chiar să plângă. Cineva să mă ajute? Vă rog! Cine este trompa mea? Ești afară!" Furnica a auzit strigătele elefantului și a ieșit din trompa sa Elefantul a fost șocat să vadă mica furnică Îi era atât de frică că furnica îl va mușca din nou Încât a îngenunchiat și a început să-și ceară scuze Te rog iartă-mă, nu-ți voi mai crea probleme Elefantul și-a înțeles greșala A plecat de acolo și nu a mai săcuit pe nimeni din acea zi cum înțelegi? Nimeni nu este mare sau mic Cu toții suntem capabili în felul nostru Nu te mândri cu abilitățile tale Folosește-le pentru a-i ajuta pe alții Copii, deci ce am învățat? Că toți avem propriile noastre capacități Întotdeauna amintiți-vă Că cineva, chiar și la fel de mic ca o furnică Poate face ceea ce un elefant mare nu poate Ai dreptate, înțelegem acum Serios? De am văzut mai devreme necăjind-o pe Sally, doar pentru că îi este frică de apă Îmi pare rău, niciodată nu o vom mai necăji De fapt, o vom ajuta cu toții să își înfrunte frica Foarte bine! Sunt mândră de voi toți!